Okkami Besorolása 4X-es osztály Az okkami a távol keleten és Indiában honos. Tollas, kétlábú, szárnyas és kígyótestű lény, testhossza a 4,5 métert is elérheti. Táplálék a főleg patkányból és madarakból áll, de néha majmokat is elragad. Minden közeledőre rátámad, különösen, ha tojásait védi, amelynek héját a legtisztább puha ezüst alkotja.